якимись безрідними чагарниками. І саме через ці чагарники, плутаючись, пригинаючись, назустріч місяцю тікав о той, а трохи збоку, оббігаючи зарості, випрямивши напружену спину, стрибками біг Бичковський, уже наздоганяючи нещасного, страшного чорного втікача. Ростик і собі кинувся вниз, ковзуючись на глині глиці. Той якого вони наздоганяли, мабуть, відчув, що не втече, і завив, захарчав перелякано і ще наддав ходу, вже видихаючись. Ростик відставав від нього метрів на сорок і метрів на тридцять від Бочковського, але віддальця скорочувалось, бо ті двоє вже захекались від початкового ривка. Раптом той зашпортався у якійсь повзучій рослинності чи просто перечепився об корінь Пробіг іще кілька кроків, уже падаючи, аж тут нарешті добіг до нього Бичковський. І чи то копнув ззаду, чи ніжку підставив, і той зарив у землю остаточно. Але тут же перекинувся з живота на спину, вхопив Бичковського за ногу і з харчанням потяг на себе, звалив його, і у двох вони якусь коротку мить качалися. Але Бичковський, качаючись, Зумів заліпити йому два потужні лящі, аж той клацнув зубами і перестав харчати. І тут Ростик надбіг, спинився у нерішучості, тим часом як Бочковський уже осідлав супротивника і хряснув його головою об землю. Добряче так хряснув. І той знову завив і захрипів від страху і болю. «Що, що мені робити?» Перелякано задихаючись, запитував вростику Бичковського, танцюючи довкола двох постатей на землі. «Га, кажи, що мені робити? Мені робити що?» Але ті двоє хекаючи совалися туди й сюди по землі, а він тільки забігав то спереду, то ззаду. Бичковський наліг на суперника і вхопив за горло, сподіваючись трохи придушити. Але той раптом з останньої сили крутонувся під ним, скинув його з себе, скочив на ноги, відштовхнув наляканого ростика, який трапився перед ним, але від страху не міг нічого вдіяти, і кинувся кудись у бік, до стіни лопатих ялин, які росли на схилі видолинка. Підхопився і Бичковський, несамовито лаючись, і вони з ростиком знову кинулися за отим. Утім, Бігти далеко не довелось, бо вони побачили, що втікач дереться на найближчу ялину. Зблизька він виявився невисоким рукатим чоловічком у якомусь безбарвному пожованому одязі і величезних, чи не п'ятдесятого розміру кирзових чоботях. І ось тепер він, дряпаючи цими чобітьми кору дерева, підтягався на ялину, на міцну нижню гілку, яка, перпендикулярно стовбурові стриміла від лісу в долину. До нього було метрів два з половиною, що найбільше, три. Але їх треба було пролізти по голому стовбуру, обхопивши його руками, і ніяк було захистити голову від тих його величезних, ще й підкованих чобіт. Ростики з Бичковським швидко підійшли і спинилися під ялиною. Над ними, прокипівши до стовбура, але ногами стоючи на тій самій великій гілці, Зіщулилось темне налякане тіло. За стовбура визирало до половини обличчя, майже нерозрізненне у темряві яленових і Із ненавистю дивилося вниз. — Злазь, сука, все одно дістанемо, — видихнув Бичковський. Підняв під ногами обламка якоїсь гілки і пожбурив, намагаючись поцілити в обличчя. — Падла, сволеч, злазь! Якусь мить він помовчав. Круснув пальцями зі злості, потім голосно сказав до Ростика, але щоб чув і той на ялині. «Підпалити його чи що? У тебе сірники з собою є?» Ростик стояв, важко дихаючи, і не знав, що відповісти. Сірників він не мав. Вони лишилися на столику, там, за парканом, у таборі. Аж раптом вони обоє, і той на дереві, рвучко кротонили головами на звук моїх кроків». Я ж підходив звідусіль. Так-так. Оце стійте. Стійте й мовчіть непорушно, як у зупиненому кадрі. Бо це я, ваш автор. А ви – мої персонажі. І майже щоразу, випустивши вас у світ і описавши, я впираюся пером і лобом у неможливість передбачати подальше ваше існування».